26-a van péntek, a pontos idő 8 perc múlva lesz reggel 7 óra és a minden, amit az az tudni kell, vagy érdemes a netezők, valamint Fiala János 14 éven aludjaknak nem felette és igen korlátozott mértékben ajánlott műsora egy jelentés, egy virtuális árbóckos nézi a világot a műsorvezető és jelent róla, vagy éppen hallgat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 Itt Békás-megyeren három vagy kettő fok van, itt egy kicsit ködös is az idő, ahonnan én jövök, bármennyire hihetetlen, ott melegebb van a hegyen, ott négy fok van és nincs köd. 061-911-168, tegyünk bátortalan kísérletet arra, hogy elválasztok a fontos a fontos talantól hozzátéve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 Azon gondolkodom, hogy mi lenne akkor, hogyha az ember fejében lévő intellektuális gát átszakadna, és amikor azt mondja, hogy minden, amit aznapról az tudni kell, vagy érdemes, akkor elmesélni mindazt, ami előző nap történt vele, válogatás nélkül. Egyszerűen csak abból adódóan, hogy fontosnak tartja őket.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 A személy majdnem, hogy kétségbeesve mesélte, hogy július elsőjétől a posta nem fogja kivinni a napilapokat, és egyéb termékeket is mellette, és hogy ez közvetlenül érinti. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én Nagyon a Facebookon, és nem akartam hinni a szememnek, hogy azt írták, hogy ő lehetett, azt mondta, hogy akik be vannak azok azokat engedjük nyugodtan szabadon a, a karanténból. De viszont egy másik helyen meg azt olvastam, hogy akik be vannak voltva, azok hiába vannak beoltva, ugyanúgy borgozzák a vírust, össze vissza, csak ugye nem betegednek meg tőle. Hát akkor most hol az igazság? Hát én ezt meg nem mondom magának.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 Györeged? Róth Nem lehet, hogy rosszul láttam, de érdekes volt a Svábival történt beszélgetés után, amikor Róna a mondta, hogy mindegy, hogy mivel csak folytassák be magukat az emberek. Ez miért volt érdekes az Isten áldja már meg? Hát ez, ez, ez, ez kicsit reklámnak. Figyelj, kétségbeesésükben az emberek a legkülönbözőbb hülyeségeket és nem hülyeségeket mondják. Mármint én, most ugye? Nem, jöttem. nem. Ön is a Róna-jegon és más is, ha okosan miért, ő... miért kellett A Róna-jegonnak hozzátenni ezt. Miért kellett önnek ezt külön így emberek. megjegyezni? Egyszerűen ez. Az emberek mondják meg, hogy mit javasolni. Én ezt értem, figyeljen, ez egy olyan ingoványos terület, ha az ember mond valamit, az a baj. Ha nem mond valamit, az a baj. Ön hát, hát, szerint nem. Én ezt értem, de ön szerint van így, mások szerint meg nincs így.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 Megyek oda! 061 9111 -168. Good. This is called Friday, I'm in love. <laughs> A a hompolával homlok egyenes másféleképpen láttuk a Hennadi Zsoltal készült beszélgetést, és amikor erről beszélgettünk, akkor nagyjából a 35. másodpercben rájöttem arra, hogy egy teljesen lényegtelen dologról beszélgettünk, és befejeztem a telefont úgy, hogy szoktam, leraktam. Aztán visszahívtam valami egészen másügyben. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Szabó András voltak kapcsolatban mondanám, hogy mikor én ezt a hírt először meghallottam, arra gondoltam, hogy felkérték a Schwabit, hogy népszerűsítse már ugyanezt a akcinát, mert ennyire népszerűtlen nekem ez volt a benyomásom. És ezért most mit tudjak mondani? Önnek ez volt a benyomása, hát, nekem pedig az, az, hogy ez egy a ország. Hát az, sajnos. De a kettő Úgy, nem ugyanaz? Hát nem. Nézés valaki puskás alagút, úgy bennem akar telefonálni, nagyon lemaradt a témasorban az elmúlt percekben. Egy telefon meg belőle Senki? Hogy tetszik lenni? Nemekül köszönöm este. Én? Hát úgy péntek. Az már jó hogy a Ez a kiverulés, ugye? Mert az embereknek általában a hétfő szokott lenni a kritikus pont, de neked, mintha a péntek lenne. Nem, mert a hétfő is kritikus pont, mert ugye a hétvégém az egészen másféleképpen zajlik, mint az egész hetem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 Azért jobb pillanataimban azt gondolom, hogy svábi andrás beoltása egy dologról szól, hogy svábi andrás beoltották. Egyébként kurvára nem érdekel. Tehát az, hogy ebben vég lehetett rócsózni az egész magyar médiát, ez konkrétan arról szól, hogy az Egyensúly intézetnek volna feladata abban, hogy az elkövetkezendő időkben a fejetejéről a talpára általítsa a Hégelt, de én azt gondolom, hogy kevés egyensúlyintézet van, és sok svábi andrás, mármint nem konkrétan svábi andrás, bár megmondom őszintén, hogy én Svábi András helyében ennyi helyre nem nyilatkoztam volna. Tehát lehet, hogy Swábi András egész egyszerűen csak magát promotálja, végül is, hogy ilyen érdeklődés mutatkozott iránta, nem mint hogyha egyébként nem lenne iránta érdeklődés, hiszen a heti napló című műsora messze a legnézettebb az ATV-n belül, és e, miután a kereskedelmi csatornák nézettsége az rohamosan csökkent, csak bizonyos műsoroknak van magas nézettsége, így most már nem, hogy a legjobb 20-ban, de lassan a legjobb 15-ben is bérelt helye van.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 Ez. Ez. Ez. Ez. ez számomra egy egész, egész, egy egész életemre megmaradt történet. Hát ezt ahogyan mentsük meg, a 13 ezer magyar életét szívű ópuszt megnéztem. Hogy mentsük meg az időt? Hogy láttam, láttam hogy, jelen, láttam, hogy jelen voltál, akkor azt is láttam, hogy végig kitartak. Hát, nagyon, nagyon igen. Tudom, hogy látod, tehát én, én, az igazság az, hogy nagyon igyekszem nagyon jó pontokat szeretni. Másoknál is igyekszem, de Nálad is. Tehát van egy szűk kör, akiknél próbálok jó pontokat szerezni. Hát e tekintetben Niedermüller Péternél ezen a héten átmenetleg vagy tartósan megbotlottam, de ne kérdezz rá, mert erről csak a jövő héten beszélek. Ez például egy elég jelentős botlás volt. És uh -huh. elmondod most értele te az élményeidet? Nem. Nem, mert csak olyasmiről ah. tudnék beszélni, amelyek nem publikusak. Most a... hogyan mentsük meg az üzét, gondoltam? Jó, hogy abban Aha. Ilyenkor még különcsi vagyok hogy ismerlek rá annyira, hogy, hogy meg... Számomra idegen ez a műfaj. Aha. Tehát én... Uh, uh, azt, az a baj, hogy... Um,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 Szájamról se fognak olvasni. A világások vagyunk, nekem ez nagyon Igen, hát szarok rá, hogy mi a véleményet érted. Ami, ami megtehetem azt, ez kedven van, figyelj, tegnap beszélgettem valakivel, akivel a honpola szóba se állna. Meghallgattam az életét, és egészen hihetetlen volt, egészen más ügyben mentem hozzá. Majdnem úgy jártam el, mint egy kócs,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 hogy az Egyesült Intéződ a héten mutatta be az első ilyen nagyobb kutatási projektjének, az eredményét, konkrétan a legjobb szennyezettséggel kapcsolatos tényadatok ismertetéséről van szó, illetve az ezek, ennek megoldására szerintünk alkalmas szakpolitikai javaslatok bemutatásáról. És az, amit elmondtál arról, hogy hogyan érted meg, és amiből egy szót sem fogok most visszamondani, az egyébként... Szorosan összefügg azzal, amit, amit, amit elmondtál az elején, az oltakozásról és az alagútról. A Tehát hogyan lehet egyébként ismert dolgokat vagy bonyolult szakmai kérdéseket úgy ismertetni, hogy az meg is hallgassák. Kábor, nagyon egyszerűen el te... tudom mondani. Tehát én azt gondolom, hogy a ti vállalkozások az imponáló. De a, hogyan lehet egyébként a vidéki, tudatlan, szegény embert abba a tudati és nem ö, szegény állapotba hozni, hogy ne nedves fát égessen, vagy ne gumit égessen, hogy meleg legyen otthon, ö,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 és beszélgettek velük arról, hogy mit is jelent az, hogy légszennyezettség, és milyen meglepő adat az, hogy évente annyian hallnak bele ebbe a problémába, mint egyébként tavaly a koronavírus járványban egész évben. Ugye a, a légszennyezettsége az a baj, hogy az a probléma, ez most egy fura megfogalmazás, de azzal a probléma, hogy ahogy a rendezvényünkön is mondta az egyik értevő, ez egy láthatatlan gyilkos, tehát ez nem olyan, hogy bevisznek a kórházba diagnosztizálnak légszennyezettséggel,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 Hát ez szerintem a médiára általában jellemző, hogy amikor egy reggelimisatban van 40 témád, akkor attól szüggen, hogy milyen riporter vagy egyébként átérő az érintettséget fokkal, de ahhoz, hogy egy ilyen téma az fontos legyen a politika számára, ahol ilyen kis lépésekben kell szerintem haladni a közbeszédnek az általakításához. Én is nem, nem vártam azt, hogy, hogy, hogy rögtön elsőnek itt ennek ekkora hatásra lesz, és nekünk nem is feltétlenül kizárólag a a tévéműsorok tematikájának az átalakításra célunk, hanem azt, hogy döntéshozók közül szelfigyeljenek olyanok erre a kérdésre, akik eddig nem sokat törődtek vele. És tényleg, csak ismételni tudom magam, eddig nagyon jók a tapasztalataink. Mik a tapasztalatok? A tapasztalatok az, hogy ez a kérdés az érdekli az embereket. Két okból talán számít az, amit mi csinálunk. Az egyik az, hogy tudunk mondani,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 a saját témáját absolutizálni, és azt mondani, hogy holnap állítsuk le a gazdaságot, a szegények azok le vannak ejtve, történelmi történik, a legfontosabb, hogy tiszta legyen a levegő, nem ne menjenek az autók, nem működjön a gazdaság, stb., és akkor minden rendben lesz. Mi egy olyan programot próbáltunk megalkotni, amelyik érdemi változást tud elérni, viszont társadalomilag is fenntartható, tehát nem jár együtt szociális katasztrófával, politikailag kivitelezhető. És én úgy látom, hogy ez a megközelítés, tehát hogy egy realista,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 és ki kellett hátrálni, amivel óriási problémákat okozott, de nem csak azzal okozott problémákat, hogy ott ilyen közlekedi fennlakáslást okozott, hanem, hogy olyan füstfelhő szállt fel belőle e közben, amit a bécsiek nem ismertek, és azt gondolták, hogy valami bozott tűz van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 Mm -hmm. Hát hasonlóképpen Nyilván ugye riz. ez ugyanaz a történet, mint hogy szólnék szegény embernek, hogy ne gumival tüzeljen, amikor azt mondja, hogy oké, okay, rendben van, de akkor adja nekem valami mást, ez van, nekem ezt fogom elégetni. De a kettő nem ugyanaz hát. egyébként. Részben igen, tehát hogy azt mi, a a tanulmányunkban, hogy a szennyező tevékenységeknek a jelentős a az egyrészt a szegénységből fakad. Az a nagyon érdekes, érdekes volt, amit a Boros mondott, hogy ugye az elektromos autók támogatásával miközben azt gondolja, hogy a kormány közben a gazdagókat támogatja, tehát ez például így ebben a formában nem jutott volna szembe. Világos, és mi a legtöbb, legtöbb az összes tényezőnél ezt figyelembe vették, hogyha valamilyen döntést meghozunk, vagy javasolunk,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 tehát ez kicsit olyan, mint a, mint a földre küldöttnek az utolsó rángása, hogy ha még egy fél éve vagy egy évvel ki lehet szolni, akkor tóljuk ki, és egy kicsit megszívjuk a, a szénmonoxidot, Tehát, hogy hogy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 egy politikai világának a manifestációja egy nehéz helyzetben vállalok-e olyan politikai konfliktusokat helyben, amelyek szavazatesztéssel járhatnak. A és kilalmaz a hétköznapok szintén nagyon sok embernek, aki nem tudja, hogy mekkora kárkapoz bele, az kellemetlenség. Plusz nyíl, az a zavarégetés valahol... helyett ugye arról van szó, hogy ezeket össze kell gyűjteni, komposztálni kell, vagy bele kell rakni őket műanyag zacskóba, ami szintén nem túl környezettudatos. A, a, tehát a, van a komposztáló zsákoknak egy, egy ö, megfelelően fenntartható előállítási módja a, a világnak a a országaiban Ezeket olcsó vagy akár ingyenesen eljuttatják a helyszíre, tehát ezeket nem kilávágnak. Igen, hát erről beszélgettem, amíg a kispestiekkel kapcsolatot tartottam, hogy ez egy ilyen fele-fele arányban volt. Volt, amit biztosított az önkormányzat, aztán a többit azt venni kellett, vagy valonnan beszerezni, magyarul a teljes kontingest azt nem biztosították. De az, az teljesen nyilvánvaló, hogy az avarnak az ilyen jellegű a sokkal strapecosabb, mint fogni összerakni egy halomba és fölgyújtani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 Itt akkor a műanyag kérdését megint fel lehet nevetni, de nincsen az, hogy mint volt, és ez ma már természetesnek számít, ahogy természetesnek hát amikor számít. Amikor most a, a Hell betámadta a coca colát a, a, a tiszai pet a szennyezés miatt, és mindez lejött az indexen, akkor először azt hittem, hogy rosszul látok, aztán jött a Coca-Cola, és mindenben egyetértett a Hell-el. Önök csupa termékmegjelentést hallottak, főleg a Tiszával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 indul verseny. Igen, de én akkor azt éreztem, hogy ott valami másról van szó. Tehát ott a tiszai szennyezés az de valamire de. fel van használva, de én most én nagyon rossz meg voltam. Ez abszol abszolút nyilvánvaló, de, de hogyha létezik olyan, hogy járulékos veszteség, akkor létezik olyan is, hogy járulékos nyeresség. Tehát rára utaltam, hogyha a piaci riválisok egymást a fenntartatóságban, a környezet témájában próbálják bejelőzni, annak azért van társadalmi használ, akkor is, hogyha a szándékok tisztességét illetően lehetnek kétségeink. Mondjuk egy levegő munkacsoport mit mond egy ilyen szituációban? Jaj, de jó, hogy jött az Egyensúly Intézet, vagy azt mondja, hogy Egyensúly Intézet, mi már rég itt vagyunk, miért kell nektek ebbe pluszba belebeszélni, mi újat hmm. tudtok mondani? Nem, itt, itt tehát ez nem, hogy mondjam, nem az és versenynek a terete. A levegő munkacsoportnál egy egészen fantasztikus társaság, ott nem az a cél, hogy medálokat vagy testüket gyűjtsenek ebben a témában. Ők örülnek neki, ahogy én észrevettem, hogy, hogy ugyanazokra a témákról mások más ugyan beszélnek. Nyilván vannak bizonyos kérdésekben nézett különbségek, tehát máshogy gondolkodunk például a javasolt intézkedéseknek a társadalmi vonatkozásairól. Ők egy kicsit zöld központunkat, mint mi. De én azt veszem észre, hogy tehát mi egyeztettünk velük több körben is, őt még jövő is fogok egyeztetni hogy ők nagyon méltányolják azt, hogy amivel ők több évtizede foglalkoznak egy kicsit ilyen CCPU-s munkaként, azt egy picit talán a mainstreamben jobban be tudjuk vinni. És mondjuk nem a greenpeace t említetted, de a Greenpeace is most plusz az kapott a médiában ennek a tanulmánynak köszönhetően. Tehát szerintem ez egy pozitív összegű játma, hogy a játékélményet nyelvén fogalmazzunk. Átadom a stafét abototot Navracsis Tibornak. Üdvözlöm, és téged is. Sokkal jobb lett a telefonvonal. Kicserélted a telefont? Pontosan ez történt, reméltem, hogy megjegyzett. Igen, hát ég és föld. Na, szörülök Most ah, egy évig ez lesz. Az jó lesz, az jó lesz. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok. Kezdhetünk valami kurva lényegtelennel? Miért kezdtünk már lényegessen? Nem tudom. <laughs> uh...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 Uh, több Fideszest felhívtam, mert ez akkor éppen kiboltatva valami kötelező olvasmányként a Székesfehérvári polgármester. Nem volt hajlandó uh, erről beszélni az első Igen, Igenis, akkor kapcsolat. És akkor valaki azt mondta, hogy de a Novracsisnak is bocsánatot kellene kérni, mert őt is lehetett valamikor látni bocskaiban. És akkor egyrészt nem. arra gondoltam, Igen? hogy én nem tudom, hogy maga volt-e bocskaiban, ha volt... Nem, val... soha életemben nincs is bocskaim. Arra gondoltam, hogy, hogy egyébként. Eg voltam, Bocskaiban. Nem. Egyszer a felesége magát belettette volna, nem tudom, öntudatlan állapotba Bocskaiba, és ezzel elküldte volna a, nem tudom, a napkeltébe, hogy amiatt önnek egyébként bocsánatot kellett volna kérnie. Csak gondolj el, hogy én ilyen problémákkal küzdök. Tehát megvédem önt, hogy az nem baj, hogy egyébként egyszer megjelent Bocskaiban, miközben sose jelent meg Bocskaiban, de, de ön nem jelent meg Bocskaiban, Navracsics. De volna igényre. Hát az euróző hogy az is baj lesz, hogy ezt nem jelentem meg soha bocskaiban. Nem, nincsen bocskaim. Elég, meg tudnám védeni magam én is, hogyha ha volna is, mint, hogy a volna bocskaikat is, úgyhogy a frakban megjelenik, azt is meg tudnám védeni. Szerintem mindegy, de nincsen én, Tehát És életemben nem voltáltam bocskai Életemben. De nem elképesztő?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 számos ember, nyilván valóan, akinek És akkor ők keresnek valamilyen pontot, ahhoz, hogy... De nagyon jól beszél, ez azért nagyon jó, mert ugye a héteni hogy sokat foglalkoztam a zuglói időközi választással, egy időközi parlamenti választásra, és ez már a múlt héten kezdődött, hiszen egyébként a Momentum fogta magát és be, be egy ebbe a körzetbe a hatházi Ákost, amelynek egyébként már két ciklus óta van egy szocialista ura,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 de hogy mi alapján látjuk szimpatikusnak, és mi alapján nem. Tehát az a játékos, aki szimpatikus, az szimpatikus a fradiban, De hogyha átigazol az új Pestbe, akkor soha többet nem lesz szimpatikus. Pedig ugyanúgy focizik. Az is, az is lehet, igen. Meg az is lehet, hogy az ember egy az egyik emérhetetlenül antipatikus, a másik pedig pedig nagyon szimpatikus. Hát de ez ebből adódik, hogy a politika a világ egyik legszebb hivatása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 Utolom mindenki is nagyon jó, mert ugye magyarázni, hogy miért az nyerte meg a választást, hogy megnyerte. Igen. De előre sohasem lehet tudni, ez, hogy pont ő fogja meg. Az, egy, az egyik példa, ami most itt van előttem, ugye, hogy rávették Tardos Istvánt, hogy ne vitatkozzon a karácsonyon, és utána Tarlós István mondta, hogy szerinte nem biztos, hogy jól tette, hogy nem vitatkozott, de hogy akkor miért hallgatott azokra, akik erre akarták rávenni, Igen. azért hát, ott, ott, ott már megállt.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 és bejelentette, hogy radikális egészségügyi béremelés következik, és ha jól emlékszem, azt mondta, hogy, hogy 100 ezer forintos havi fizetést fognak kapni az egészségügyi dolgozók. Nem értem, biztos, ugye 20 éve volt, tehát lehet, hogy már. De az alapvetően jónak szánt hír napok alatt fordult át teljesen negatívba, és, és ez egy, egy nagyon, nagyon rossz történet ezelőtt, és ez számtalan ilyen van a politikában, amikor egy politikus,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 Közösség szempontjait, mert, mert, mert hát a politikus is említette. Az orvosok, igen, az orvosnak az megy el, aki gyógyítani akar. Tehát ez biztos. És ez, ez megkérdőjelezhetetlen legyen, aztán bármilyen is az az orvos, de, de legalább alapszándékát tekintve mindenki, aki gyógyítani akar. És ki miért lesz politikus az azért, sokkal sokszínű motivációs rendszert jelent. Tehát ott az valóban van fajta ember. Van olyan ember, aki aki azért, hogy a közszolgálja, és van olyan, aki biztos, hogy van olyan a politikusok között, és aki így gondolja, hogy egész egyszerűen ez a könnyebb formája a megélhetésnek A pandémia a politikában, ne kérdezzem vissza, nemzetközi politikában, belpolitikában, mennyiségi vagy minőségi problémát okoz, okozott, különös tekintetre arra, hogy messze nincs még vége? Szerintem minőségit, a kérdés csak az, hogy ideiglenes minőségit, vagy pedig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 formálódása, meghozatala, végrehajtása, ez emberi kapcsolatokon múlik. És ezek az emberi kapcsolatok mentek át egy minőségi váltáson. Mondom, nem tudom, hogy ide rövid ez ideig. A minőségi, Azát, váltás. a minőségi váltás nagyon kézenfogható módon az, hogy amikor két ember találkozik, akkor eddig a teljesen egyértelmű volt. Ha találkoznak, és bemúzatkoznak egymásnak, akkor kezdet fognak. Most ha találkoznak egymásnak, akkor először tisztázják, hogy kezet fognak, öklöznek, könyökölnek. Jó, ha már tartunk hajtanak. az előbb, mondta, hogy a oktatásnál, ön mondta, hogy az online, az nem az ön műfaja, Meddig tart ki, mint online oktató? Uh -huh. Ez egy nehéz kérdés, mert az intézet igazgatómnak egy elkeserelezette pillanatomban, már, a, már az őszű azt mondtam, hogy ha ez így megy tovább, akkor, akkor ott hagyom a felső oktatás, de de persze de nem tudom, nem tudom megmondani. Az ön a, a minőségi vagy mennyiségi problémát okoz az online? Át, szerintem sokkal focsékabb vagyok online, mint offline. Lesz, jó, felsz, jó, valamit, jó, Mi az, amit nem mondom, tud megtenni online, amit meg tud tenni nem online? Nem értem a hallgatók hangulatát, az előadóterem hangulatát. Nem látom, hogy, hogy amit mondok, az, az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 Sen tén, sen tén jól írja le, szakmáit a.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 következménye? Ez annak a következménye, hogy a politikai szakmaivá vált, de nem eléggé? Vagy az, hogy a, ná a nép nálunk omnipotens, de mindenhol azt talán? A, ismeri, ezt a, ismeri ezt a régen kiszólást, amikor az régen mondta azt, hogy, hogy az, az, az az igazi baj, hogy azok, akik igazán értenek a politikához, azok nem érnek rá politikával foglalkozni, mert vagy taksit vagy hajat vágnak. Szerintem pont se jól mutatja, hogy eh, máshol is így van ez. Uh, nem, szerintem szakmaivá vált a politika, és lehet, hogy lehetne ennek szakmaibbá is válnia, de megint arról van hogy egy politikusnak. A szakmaivá szakmai válás teljesen... az arról szól, hogy túlélni? Nem, hát igen, nyilván a szakmaivá válás a szakmai szempontok érvényesítése az adott helyzetben. De túlélni de, a pandémiát, de... ez a cél mondott. Én nem tudom definiálni az egészségügyi szakmai szempontjait ebből a szempontból. Valószínűleg túlélni, és én ha tudom fontosan megfogalmazni, mert nem vagyok egészségügyi ember, de ugyanakkor egy politikusnak nem csak az egészségügyi uh, szigorúan szakmai kritériumokat kell figyelembe venni, hanem például a közhangulati kritériumokat okay, is. Oké, nagyon jó beszél. Pontosan akarom mondani, hogy nekem, saj, ugye apukám azt mondta,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 hát egy tudatlan fiú voltam, vagy gyerekként, mert ugye a gyerekkoromban is volt már sajnos, ugye attól féltem, hogy a viszéroperációja az embernek olyan sokszor nem lehet, mert hogy elfogynak az erek. Aztán megbagyarázták nekem, hogy azért ezügyben ne legyek nagyon kétségbe, annál több ér van semmit, hogy azok hirtelen elfogynának. De ennek az analógiáját csak azért akartam elmondani,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 Hát, én sem fogom tudni most itt megmagyarázni, de azért vannak emberek, akik. tehát nekem az ismeréseim között vannak olyanok, akik nagyon komoly bajban vannak. És hogy más sem mondjak, a, látom a színészeken, a előadó művészeken, hogy azért ott is részben egy nagyon komoly egzisztenciális programban van, másrészt pedig egy, egyfajta. Egy évvel nem tudnak fellépni ezek az emberek. Vagy vannak köztük olyan, akik egy évvel nem tudnak fellépni. Ez egy törést is, nagyon komoly törést is jelent a karriergyűszer. Tehát vannak ezek, nem tudom, szerintem nem a magyar társadalom helyzete a legkritikusabb, vagy állapotában a legkritikusabb ezzel a szempontból. Spanyolországban, Hollandiában, ugye Hollandiában tömegküntetések vannak a, a zárások felolgásáért, Olaszországban, tehát ö, vannak már olyan országból kapcsolatok, akik úgy érzik, hogy eljutottak a tűrőképességük határához, magyarok ebből a szempontból még melyik, abszolút fegyelmezettek és tartalmazunk. Ez se értem, de nem kell ez egy, ez, egy, ez egy mindennapos mérlegelés szerintem, nem csak az egyéges állampolgári szinten, hanem röntésfogói szinten is, hogy, hogy hogyan lehet, meddig lehet még lezárva tartani ö, dolgokat, ö,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 amelyik biztonságos, hamarabb tud biztonságosabb állni. És ez az napok, esetben napok, napokon belül megtérülhet. A napok kérdése is lehet. És ezért gondolom azt, hogy a magyar kormány is uh, bepróbál átugrani a haladóságból, az állóságból, mert, uh, mert egyszerűen azt látja, a szomszédain közül Szerbia uh, nagyon dinamikusan, nagyon gyorsan oltja az embereit, és... Uh,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 megint csak a magyar és a lengyel Európa politika eltérésében. Tehát a lengyerek azért a részletkérdésekben, ha megnézzük, akkor nagyon-nagyon sok esetben euh, tartják magukat az Európai Unió fő áramához. Jó, de ebben az a dolog lényege, de... hogy én értem, hogy sok szempontból exlex állapot van. Nem Lex, de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 Az Európai Gyógyszerügynökség attól függetlenül, hogy Magyarország most hallgat vagy nem hallgat rá, attól függetlenül hasznos, mert Magyarországon kívül 26 másik tagállam egyelőre úgy tűnik, hogy egy, egy 25-en, -25, vagy hány hallgat rá, és azért ez önmagában, önmagában egy, egy nagyon fontos tém. Az Európai Uniónak nagyon sok olyan intézménye van, ilyen értelemben puha hatáskörökkel rendelkezik, és mint szankciórendszer mert meg itt arról van hogy ha olyan szankciórendszert nem amit Kényszeríteni a az, az hogy ebben az esetben is alkalmazkodjanak és végrehajtsák, akkor már egy állam lenne Európai szinten, ami, ami nincs jelen vilámban. De minden, minden mellett én úgy gondolom, hogy ez a gyógyszerügynökség és az általapodhatott vizsgálatok, azok, azok olyan, tehát olyan, olyanok, mint azok az előírások, amiket az ember általában betart, akár, akár át is háthatja, és nincsen büntetése, ha nem tartja be,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 Engedélyezi ezeknek a vakcináknak a használatát? Ez akkor, akkor nem akarom tovább bizonytalan területen tartani. Azt kérdezem Öntől,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 nem, nem is ismered. Jó, akkor folytassuk itt a jövő héten. Jó, köszönöm tolat? Nem, megért Nem csak az izét hallottam, ezt a, hogy hívják, ezt a tolatú radart, vagy valamelyik radart. De akkor az lehet az első radar is. Igen. Átadom. Nem tudom, hova érkezett, de átadom. Kellemes hétvégét. Köszönöm, most lebonyolítok egy telefont, amit nem biztos, hogy közzéteszek. de én Péter vagyok. Ró Na, három mondatnál rólanok munkába elnézést kérem. <coughs> Egy eh, kommunikációs tanácsot adhatok Önnek, nagy tisztelettel. Köszönöm szépen, nem kérek kommunikációs tanácsot. Ezzel is hozzájárultam ahhoz, hogy gyorsabban beírjam a munkahelyére, kedves Demignor.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 Készen rátámadtak egy emberre, aki FFS-s Hova jutottunk? Milyen világban élünk? Hogyan jön ide Németh Viszont hallásra. A kurva életbe. De tényleg. De tényleg. Hogy ho De tényleg. A történet borzasztó.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 Ebben a történetben ez politikai hangulatkeltés? Nem, és a banán se tartozik ide. Igazam van? Igazam van. Kikérik maguknak ezt a hangot? Ki kérik maguknak. Mi a fontosabb? Az, hogy igazam van. A kurva életben.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 Csak egész nem értette meg. De nem ez az egyetlen, amit nem értett meg. Miután több eszem első szemében beszélt, remélhetőleg van a környezetében valaki, aki majd elmagyarázza. 061 911 168 Jó reggelt! Ennyire nem terjed lassan a hang. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szervusz drága fia János Péter! Én az új iris vagyok. Szia szíve. Tudod kitől tudom a számodat? Tudom a kabai, é. nem tudom. Pitman Luczától. Igen.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 És eljelent, vagy. Igen. Jó, rendben van. Pussunk össze, hát ez, lesz. ez a vírus micsoda, nem tudom meddig lesz ez a maszkos baromság, mert ugye az lenne a legjobb, hogy elmegyünk a városligetbe egyet -egy csörözni. Bármit meg lehet tenni. Jelentkezem. Jó.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 4668 újfertőzött, 123 halott, 451-en vannak lélegeztetőgépen, 5027 embert ápolnak kórházban.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 Jó reggelt! Haló, jó reggelt, Horváth Péter! Érdeképpen szeretnék kettő dolgot mondani, meg megengeded. Az egyik az, hogy szeretném promotálni Lakatos az aki a Fókusz, aki a, a szertejáncsinakotokos hallgatója. Nem tudom, tudod között, hogy van ez a szápák között, mint az rtm és ő az egyik szápa, Most hetekig lehet majd látni, hogy különböző feltalálókat fognak véleményezni. A másik pedig az, hogy nem tudom, arról van-e véleményed, hogy ugye a, ez az alagút a Puskás arénához. Itt azt teljesen természetesnek tettem, hogy legyen, legyen egy alagút a ziac akkor legyen az akár zenész vagy, vagy miniszter, vagy akárki, de egyet nem értek. Azt olvastam, hogy az István mezei útról eddig is volt egy alagút, ami ment az a Épsztaziánhoz, amit berobbantak. Hát miért kell az berobbantani, vagy egyáltalán, hogy miért nem lehet ezt, ezt, ezt egyszerre megépíteni a stadionnal. Szóval azért, azért vannak problémák, nem az alagúttal, hogy legyen ne legyen, hanem hogy miért nem készült el eddig. Nem tudom, vagy hallott -e erről a régi alagút hanem ment a régi stadion felől.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 Kejfei Jáncsi bátortalan próbálkozás, megkülönböztetni a fontos a fontos talantól. 061 9 168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 Yeah, I know who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 aminek még nincs is vége. Ma van Magyari Csilla születésnapja, 58 éves boldog Senki nem fogja elmondani, hogy milyen volt a hétköznap a hete. Hét Robi filmet, amit itt a hetedik kerületben forgattak a Budi negyedben, hát valami egészen rettenetes volt, nem tudom a címé, de borzasztó volt. Ez már volt.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 Egyelőre arra semmi bizonyíték nincsen, hogy ez miatt történt a dolog. Elolvason pontosan azt, amit a poliszpont Február 25-et csütörtök negyedöt délután. Csak hogy mennyi időnk van még. Well, cool.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 Gyanúsítható férfit pár belül azonosították, óbenc ellen elfogató parancsot adtak ki. A budapesti nyomozók a Budynügyi Bevetési osztályal közösen 8 órán belül elfogták a 37 éves férfit elszámoltatása folyamatban van. A BRFK nyomozó főosztály közösségtagja elleni erőszak büntett, és súlyos testi sértés kísérlet büntet gyanúja miatt folytat eljárást.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 Figyelek! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. reggelt kívánok, úr. Hát nincs benne definitíve a rendőrségi uh, jelentésben a Free sfm de, de Nem a közösségtől... definitíve, beszéljünk magyarról, amit ön mondott, annak semmi értelme nincs. Nincs benne, nem definitíve, nincs ja. benne a maszk. Nincs benne a maszk, nem benne van a közösség tagja, ami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 remélem, hogy egy jó szakaszt olvastam föl, azt mondja a, a más valamely nemzeti etnikai, faj vallási csoporthoz, vagy a lakosság egyes csoportjaihoz tartozása vagy véltartozása, így különösen fogyatékossága, nem identitása, szexuális irányultsága miatt olyan kihívóan közösen le. Mi a közösség? Hát szerintem a Fri az egy közösség. Én ezt értem, hogy abban az értelemben a Fri közösség, de itt most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 Kaptam ajándékba Amerikából egy egyetemi egyetemnek a pálymaszkját, hogyha engem ne hogy Isten valami bolond, aki készen jár, mert hát nem járunk készen a buszon, de valami bolond arcon szúr, ezzel az amerikai egyetemi logóval ellátott maszkkal, akkor, akkor engem is lehet, hogy, hogy az amerikai egyetem közösségeként, vagy tagjaként ö, ö, bántottak, szóval egyszerűen nem értem. És az előző óra aki értem, telefonál... értem, és ráadásul rosszul mondtam, hiszen ez a bizonyos oldal írta a BNFK, közösség tagja elleni erőszak büntet és súlyos tesi sértés kiselebi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 Aki más valamely nemzeti etnikai fai vallási csoporthoz vagy a lakosság egyes csoportjaihoz tartozása, vagy véltartozásai, különösen fogyatékossága, nem identitása, a szexuális irányultsága miatt olyan kívon közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy az adott csoport tagjában riadalmat keltsen, büntet három év. Aki mást valamely nemzeti etnikai fai, vallási csoporthoz, vagy lakosság egyes csoportjaihoz tartozása, véltartozásai, különösen a nem identitása, szexuális irányultsága miatt bántalmaz, illetve erőszakkal, vagy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 Végighallgathatjuk hallgathatjuk és vég beszélgethetjük 061 9 111 168 magyarul expressis verpis nincs a szövegben az sfe utalás szintjén pedig maximálisan Volt tette a rendőrség, vagy így cselekedett jól. Jó reggelt! Jó reggelt, Sándor Florián vagyok. Nekem van egy maszkom, de ezek után nem tudom, hogy fölmerje-e mevenni. Induljunk ki abból, hogy tegnap van, és tegnap is negyedőt előtt. Nem volt még ilyen történet. Amikor ön fölvett, Először is tisztázzuk, hogyan lett SF és Maxxia? Én elmentem október 23-án a SF által szervezett szervezet ö, megemlékezésre, és ott előttem megvették az utolsó maszkot, és akkor én szerettem volna egy ilyen maszkot. Tudják, hogy hova tartozom, mindenki rengeteg maszkot árultak, de pont elfogyottabban a dobozban, ahol hol és sorban álltam, és akkor mondtam, hogy vagy így, vagy úgy nekem lesz egy SF és maszkom, és mondták, hogy ha melyik weboldala kell főmenni, megrendeltem, kiküldtek postán, és itt van, itt van azóta is, de még nem még vettem, bekerült? Tudom. Talán ezer forint volt, nem tudom. Azt már el nekem, azt mondta, hogy tudják, hogy hova tartozom. Ezt a mondatot nem tudom hova tenni. Tudja, ez egy, ez egy sárga maszk, és rajta van egy... Nem, nem, még, Majd... az, a, még akkor mondta, hogy tudják, hogy hova tartozom, amikor arról volt szó, hogy nem volt hát maszk. A... Október 23-án, hogy ilyen tartozást, tehát sok emberrel láttam ezt a maszkot, és sárga maszk, viszonylag feltűnő. Hány maszkja van? Egy eszefés maszkon van, Nem, amúgy van. Nem, ezt vagy... kérdeztem, ezt kérdeztem, összesen hány maszkja van? Nem tudom, sok. Sok. Minek a függvényében veszi fel őket? Nem az eszefést, az összeset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 De, de nem mindig munkahelyen van, tehát azért... Nem mindig munkahelyen vagyok, uh, itt van a munkahelyen a fiókomba, és így néhány előveszem, nézeketem, fölveszem, uh, de mármint így egy pillanatra... De ne orra, hogy azt mondja, éves? hogy originál, ki? tehát a originál, akkor nem lett originál, ezek szerint kivette, berakta. Fővettem igen, tehát mit tudom én, két-három másodperce mondjuk. E, ön hány éves? 43. Ezt tud, tudnám modellezni, tehát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 én magam nem szeretném magam olyan helyzetbe Azt el nekem, ha valaki egyébként eszefés maszkot hord a hétköznapok hétköznapján, akkor az egy rendkívüli viselet, vagy sem? Hiszen most arról beszélünk, hogy az eszefés maszk, miközben alapvetően maszk, mégis azáltal különböztetődik meg, hogy eszefés maszk, és valójában egyik pillanat a másikra kirívóvá válik,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 Nem tudom, mit vált ki az emberekből. Előlem ezt váltják. Én ezt értem csak azt kérdezem, hogy ahogy önből ezt váltja ki, el tudják-e képzelni, hogy valakiből pont az ellenkezőjét váltja ki. Erre még nem gondoltam lehet. Ennek van a maszkja? Nincs. Miért nincs?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 De, Én ez nem annyira nem de ez annyira értelmetlen, amit mondtam, hogy azt tudom önnek mondani, hogy amikor még közelebbi viszonyt ápoltam, vagy ápolt vele a Gulyás Gergely, nézőpont kérdése, akkor egyszer kaptam tőle egy budapesti olimpia uh, kitűzőt. Uh, vagy igen. Uh, igen. És uh, anélkül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 Amikor az ATV-ben voltam a civil a pályánban, akkor nem egyszer jelentem meg népszabadságos pólóban. Még azt sem mondom, hogy arra különsebben felfigyeltek volna, holott az például nem volt véletlen. Lehet ki volt takarva az akóval, nem? Nem, arra, arra, arra, arra vigyáztam, hogy az legyen olyan pillanatban, amikor nincs kitakarva. De látott már olyan embert, aki eszek maszkot viselt? Persze. Gondolom. Persze, látom is, ez egy sárga maszk így mit gondolt esetleg, tehát önben ön kiváltott valamilyen értést? E, nem jöttem el, de alapvetően az volt bennem, hogy rokon szembeztem vele. Na ugye. Igen. Hát az, hogy na ugye, ezzel várja, mert ez a na ugye, ez ugyanaz a na ugye, mint annak a körnek a na ugye, aki egyébként azt a nőt megvágta, mert ugyanaz a na ugye, ami önben pozitív na ugye, másban egy negatív na ugye.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 Hát egy tudatilag súlyosan uh, árnyékolt fiú volt, aki, aki egy bizonyos mondandó után ugyanazt a trekket, mintha ne, nem, nem lenne másik trek a lemezen folytatta, tehát nem lehetett vele beszélgetni. Te van úgy, hogy egy bizonyos határig, ami nem tudunk átlépni. Hát illetve az a kérdés, hogy önmagában ez, hogy tud olyan érzelmi sokkot okozni, hogy olyan viselkedés váltson ki belőlünk, amilyen viselkedésre ön és én nem találunk magyarázatot, ő meg igen. Mi is elértünk a fali ebben a témában? Vagy nem, nem, nem, nem. Önnel igenis a műsor is véget ér. Köszönöm szépen, hogy hívott nagyon még kedves. Egy... Ha még egy, akkor legyen hívjon vissza, bocsánat. Tudig az a kérdés, milyen közösség az SZFE?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 igen, egy ö, témát akartam elvenni, egy nagyon rövid téma, Daft Punk, gondolom. Volt, én felvételről volt én, én nézem a műsorait, ö, most teljesen véletlen, hogy élőbe tudom ö, hívni. Ö, azért ez engem az szíven ütött, tehát hogy felosztott a dúó. Hallottam, hogy egyik műsorban talán szerdán, vagy nem tudom, valamelyikbe jó sok Daft Punk ment. Ez így van. Nem tudom megmondani, hogy honnan lett Daft Punk lemezem. Isten igazából nem ért, ismertem őket. Az sem biztos, hogyha szólnak, akkor megismerem őket. Ezzel együtt rengeteg zeném van, amelyek a legkülönbözőbb okból kerültek hozzám. Tudom, hogy nagy rajongótáboruk van, és ez volt az oka annak, hogy bekerült ide a zenei kínálatba. Nekem a kérdésem akkor, akkor nincs tisztában? Nem emlékszik, hogy honnan van Daft Punk -tédéje? Az egyikre rá van írva valami matrica, van nincs nálam Ugye ezek hordozók, tehát nem, nem izé számítógép. Meg fogom nézni, és hétfőn elmondom. A másikról fogalmam sincs. Jó, én örültem egyébként, hogy legalább... Én valaki meg. Azért szóra. is ment, mert hogy és most tényleg elköszönök. Mert hogy egyébként tudom, hogy nagy rajongó táboruk volt. De gondoljanak bele az elkövetkezendő napokban, hogy milyen közösség is az eszefe, ahol, amikor, hogyha egyébként valakiről valakit az arcán megsebeznek, akkor nem szimplán. E,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 Viszontlátásra, látásra, viszont valásra.